Seguim a la sintonia dels nostres serveis informatius i de lleure a través de ràdio Palafrugell i ara mateix el que anem a fer és a parlar de l'actuació que aquest dimecres dia 28 a les 10 del vespre tenim l'església de Sant Pere de Calella dins el 36è cicle de concerts d'estiu amb la serenata d'aniversari organitzat per les Juventuts Musicals de Palafrugell ens arriba l'Orquestra de Cambra de l'Empordà sempre és un plaer parlar amb ells i ho farem ara amb aquests minuts ho concretament amb el violinista David Sant Martí que ens atén a l'altre costat del telèfon, bon dia David, benvingut Hola, bon dia Rafael Moltíssimes gràcies eh, per eh, estar amb nosaltres i per parlar-nos no només d'aquest concert sinó que recordem que el dijous, dia 29 també actuaran a la Vila Veïna de Pals per tant ja parlarem dels dos concerts perquè no sé si seran exactament iguals eh, En què consisteixen, David, aquesta sereneta d'aniversari que ens oferiu aquest dimecres a Calella? Bé, eh, primer de tot gràcies a tu per convidar-nos al teu programa i fer-nos una mica de difusió sempre és un ple.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 I llavors acabarem amb, amb Pichicato Polka, que, que, bueno, que és ben famosa, no, no cal explicar gaire cosa, però bueno, només dic que, que la van fer entre els dos germans, Johan i Joseph Strauss. Oh, perquè, bé. Com bé diu el nom, doncs, tot va, es toca I després potser vindrà alguna sorpreseta, però bueno, ho deixarem aquí perquè si no ja deixaria ser sorpresa. <ríe> uh, una sorpreseta que són els visos, no? que també en feu vosaltres. Sí. Sí, sí. Uh -huh. uh, has dit que no cal comentar res més però bé, per als que no som uh, entesos en música clàssica uh, ni molt menys uh, en què consisteix? Uh, que, quin tipus de música clàssica és? Què, què oferiu exactament? Uh, com, com ho diríem? Per, per una persona doncs, que, no, que no entengui de música clàssica i que volgués anar per primera vegada a escoltar-ne un uh -huh. Bé, doncs uh, si, fos, si fos el primer dia la veritat és que és un molt bon concert perquè diguéssim, és un concert com bé dit abans, eclèctic, és a dir, comprèn obres de diferents estils, de diferents èpoques, Rossini és més clàssic, llavors eh, faríem Schubert, que ja és més clàssic, però diran cap al romanticisme, tenim Granados, també, que és més diferent, Gensmer, que és del segle XX, i, i Strauss, no? és com una mica d'obres de, de, de, de diferents estils i diferents èpoques, però, però que a la vegada congenin molt bé en un sol concert i, i que, que treuen un resultat molt bo. De fet, ja portem dos concerts, vam fer un concert a Ullestret i un altre a Torrelles a la nit i els dos han sigut un, un molt bon concert i amb molt bona acollida, de veritat. M'has eh, comentat fora d'antena que eren una sèrie de sis concerts, que són tots iguals? Sí, som un cicle de sis concerts, són tots iguals, eh... Els últims concerts, perquè has dit, bé, has dit que el 29 era a Pals, el 31 estem a Saus, i el 7 de setembre estem a Sant Pere Pescador i el 8 a Vidreres. I algun d'aquests poder canviar alguna obra per, per, per algun parell de sardanes que inclourem dins d'aquesta serenata d'aniversari. No? Mm -hmm. I només dic que, bueno, que, a part del concert en si, i que és molt bonic i tot plegat, per nosaltres és un concert i un cicle de concerts especial, perquè com com bé veuran, eh, es diu eh, serenata d'aniversari perquè per nosaltres és també celebrar el 30 aniversari de l'orquestra que és un recorregut llarguíssim i bueno i, i diguéssim despedir aquests 30 anys i donar la benvinguda a una nova etapa i, i, i cap a molts més anys d'obrir. No? Efectivament, perquè l'orquestra, ara que com ho has posat així a, a la mà, va ser fundada a Figueres l'any 1989, sí. per tant ja són molts anys, no sé si tots i sou des del començament o no, no. Uh, i anant canviant el, el mestre Carles Coll, n'era el director, no? No sé si encara en continua siguent. No, ara, ara anava per, per, per aquí. No, en Carles Coll va ser el director i, i, i segueix sent el director fundador, Eh, ja fa 30 anys i bueno, han passat moltes etapes molts músics eh, han sigut eh, més de 3.000 concerts a, a 45 països dels 5 continents amb quantitat de premis i ara doncs, ja des de fa un parell d'anyets hem començat una altra etapa on els músics estem més tenint el control de la gestió i tenim com moltes ganes i nous objectius i, i anem de la mà d'un nou director que se'n diu Miguel Urzanki que, la veritat, és un director de molt alt nivell, és jove, és talentós, és un gran músic i, a més, té una presència a l'escenari brutal i ens fa disfrutar moltíssim, tant a nosaltres com, com al públic, mm -hmm. la veritat. Doncs, ens fa treballar uh... moltíssim i nivell <laughs> va bujant i anem en busca de musical i, i en aquest camí estem. Maravint. Fantàstic. L'Orquestra de Càmera de l'Empordà és molt coneguda també per al seu sentit de l'humor. No sé si ja. això va ser una època determinada o és una, una cosa que en cada concert hi és. Bé, no, no. Nosaltres tenim el nostre cicle de concerts eh, clàssics, fem tres programes l'any més o menys, Eh, però sí que el, el gruix i la, la, la, el que més fem actualment és, és el teatre, és el concert concerto a tempo d'humor eh? que és un concert d'humor que ha tingut moltíssima acollida i que està rodant moltíssim. Ara mateix fa unes setmanes hem arribat de Hong Kong, d'aquí una unes setmanes marxem a Xangai, hem estat a Mèxic a tots els festivals importants d'Europa i bueno, estem, estem aquí amb la missió de portar l'Emport d'Arreu del Món i de, bueno, de rejar la música i l'humor i fer d'això un espectacle molt agradable. Com es passa, David, d'actuar doncs, en llocs com, com Hong Kong, com deies, de, de volar a l'altra punta del món, actuar amb esglésies tan, tan boniques però tan íntimes com la de Sant Pere de Calella? Bé, és que no, no, una cosa no, no és més important que l'altra. Òbviament és molt més l'impacte cultural quan vas a Hong Kong, i la reacció del públic, i, i també són concerts teatrals que, que impliquen un altre tipus de feedback per part del públic, no? perquè el públic està en constant eh, acció, no? i riu, i, i, i no, no, no és un prototip de concert, diguéssim, clàssic, en el qual està sentat i, i escoltes. No? Però al final nosaltres diríem, que ja em va bé, que és, que és el que nosaltres ens defineix. No? Tenim la part de la terra que no la deixem, que per això som l'orquestra de Campes la l'Empordà i que sempre volem portar la música als pobles i, ar i arreu d'on puguem nacionalment i també que se'ns conegui fora per allò que estem fent, no? que, que és un espectacle, la veritat, molt... Bueno, no sé si està bé que ho digui jo, però, mm -hmm. però bueno, és un espectacle molt bo i molt únic en el sentit de que no hi ha orquestres que faiguin aquest tipus de... Exacte. A mi m'han parlat meravelles de vosaltres, per tant, ho transmeto també amb els meus oients. Uh, David, uh, quants uh, integrants sou? Som, uh, comptant el director, 13. Uh -huh. Una orquestra petita, petit format... I, sí, sí. home, així menys a repartir eh? o més a repartir vull dir. Sí. Escolta, que això també uh, us esperen el dimecres dia 28 a les 10 de la nit a l'església de Sant Pere de Calella amb aquesta sereneta d'aniversari i a Pals, uh, concretament l'endemà, dijous 29, a quina hora? Uh, diria que a les 9 t'hauré de mirar ara m'enganxes una mica doncs ja ho miraré jo a l'agenda i ho diré sí. també amb els nostres oients uh, vale, el que vulgui venir el dimecres uh, no cal que vagi el dijous o al revés? Mm, bueno eh, repetir mai, mai es t'agrada més perquè al final el bo que té la música és que mai és 100% igual i sempre es diu d'una forma diferent i és el bonic d'aquesta professió crec jo però en quant a repertori sí que serà el mateix molt bé, uh, David alguna cosa més que vulguis comentar amb els nostres oients? No, ja està. Moltes gràcies per, per deixar-nos fer una mica de difusió del nostre cicle de concerts i la nostra situació actual. Doncs moltíssimes gràcies i ens anirem trobant, ens anirem escoltant, si ens ho permets per anar donant més notícies de l'Orquestra de Cambra de l'Empordal. Ah, un abraçada. Un altre per tu. Moltes gràcies.